de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, FN. La primera emissora local Oci nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fala, 24 hores. Ràdio Trinitat VN91.6FN. Un 34% dels joves consumidors habituals de drogues assenyalen que no els ha causat cap perjudici, seguit d'un 28,1% que assegura que li ha portat problemes econòmics i un 19,7% que esmenta conflictes familiars. Són conclusions de la investigació mateixes drogues, diferents riscos, un assaig de tipologia de joves consumidors, portada a terme per la Fundació d'Ajuda contra la Deogradic Drogadicció, la delegació del Govern al Pla Nacional de Drogues i l'Obra Social Caja Madrid, que s'ha presentat aquest divendres. L'informe també destaca que la combinació de l'abandonament precoç dels estudis i estar en situació de desocupació agreugen els riscos dels consums de drogues juvenils com el cannabis i les amfetamines. L'estudi, que analitza els perfils de consumidors de droga habituals en funció de les seves actituds i els rics que estan disposats a assumir, ha estat efectuat entre 750 persones d'entre 18 i 25 anys captades en zones seleccionades de Madrid, València i Bilbao. Els sociòlegs van establir que un consumidor habitual de drogues seria aquell que reunís dues de tres condicions. D'aquesta manera, s'havien d'haver emborratxat almenys dues vegades a l'últim mes, consumit cannabis l'última setmana o cocaïna, èxtasis, a·lucinògens o anfetamines l'últim mes. L'estudi recull que el 55,6% es va emborratxar almenys dues vegades a l'últim mes i va consumir cannabis l'última setmana. A més, el 10,3% es va emborratxar almenys dues vegades a l'últim mes, i va consumir èxtasis, amfetamines, a·lucinògens o cocaïna l'últim mes. Així mateix, el 24,9% es va emborratxar almenys dues vegades l'últim mes. Va consumir cannabis l'última setmana i cocaïna o èxtasis, amfetamines o a·lucinògens l'últim mes. El resultat de l'informe revela que el 92,3% el 92% dels que es van emborratxar l'últim mes també van consumir cannabis, que el 43% havien ingerit èxtasis, al·lucinogens o anfetamines i que el 32% també havien consumit cocaïna. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya Marta Sanz, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I començem parlant del nostre barri, de la Trinitat Vella, perquè el plenari de districte celebrat ahir va informar de les cases ocupades de la presó. Ahir, tal com ara m'informar, es va parlar diferents temes al plenari del districte realitzat a l'Ajuntament. Pel que fa a la Trinitat Vella, es va parlar de la situació en què es troben els procediments de desocupació de cada un dels habitatges ocupats a la presó. Al programa d'avui parlarem amb el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, en Josep Maria López, perquè ens doni més detalls. I ja que estem parlant de la Trinitat Vella, què us sembla si eh, doncs reformem aquesta informació dient que els veïns proposen donar vida al parc de la Trinitat? Ubicat al mig d'enús de la Trinitat, el parc de la Trinitat Vella es va inaugurar el 1943. Són més de 7 hectàrees de zona verda que amb el pas del temps s'han anat adaptant als nous usos. En el 2006 s'hi va construir una pista d'automodelisme, una zona zonadors urbans, unes pistes esportives i barbacoes. Tot això, els veïns hi volen nous usos per a dinamitzar-lo. No hi falten instal·lacions com ara pistes esportives, barbacoes, un gran llac o una zona infantil. Tot i això... Doncs els veïns opinen que el parc està desaprofitat. Segons l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, la solució és dut al Pacte d'Activitats Públiques. Les primeres iniciatives s'hi faran al maig, després de la festa major del barri del Club Natació Sant Andreu i organitzarà una setmana d'esports. L'entitat veïnal, però, espera que no sigui un cas aïllat. Hem de dir que els veïns treballen amb el districte per, re per reformular els usos que pot tenir aquest parc. Espai i instal·lacions no en manquen. Ara només falta doncs, proposar iniciatives i mobilitzar els veïns perquè s'animin a participar. I ara ens n'anem cap a la Sagrera, perquè avui precisament es farà un Consell de Barri Extraordinari. El districte de Sant Andreu convoca els veïns i veïnes del barri a una sessió de Consell de Barri Extraordinària per tractar obres de reurbanització de carrers i l'estat de les obres del metro. Avui dimecres. Doncs sí, avui dimecres els temes a tractar són la reorganització dels carrers de Sant Antoni, Maria Claret i Honduras i d'altra banda l'estat de les obres del metro. Hem de dir que aquest Consell, aquest consell de Barri Extraordinari de la Sagrera realitzarà avui a dos quarts de vuit del vespre al mateix centre cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins número 29. I no deixem la Sagrera perquè el que volem parlar ara és de com funcionen les rodalies, els trens. Les obres de la Sagrera causen el tercer desviament de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 Perfilen ara mateix almenys 5 extensos punts d'activitat en els 3,8 km del corredor. En un d'ells, entre la Rambla de Prim i les cotxeres de TMB del Triangle Ferroviari, es realitza el tercer desviament de vies de rodalies des que va començar el macroprojecte. Per deixar passar la maquinària passada, doncs estan desplaçant cap al nord les dues vies de la línia R1, que serien les de Badalona i Mataró. I aquests dies el que podem dir-vos és que s'estan realitzant les preinscripcions i les matrícules per poder entrar a les diferents escoles que hi han ubicades aquí en el nostre barri. Per tant, parlem de les escoles que mantenen tots els grups de P3 per al curs 2013-2014. Les escoles de la ciutat de Barcelona han mantingut tots els grups de P3 per al pròxim curs, amb un total de 245. Si bé, el conjunt de Catalunya se n'han eliminat 73 en el primer curs de Parvulari i 128 en el conjunt de l'etapa infantil. Parlem de les famílies catalanes que podran preinscriure els seus fills en escoles i instituts barcelonins fins al 22 de març, és a dir, la setmana que ve, divendres, acaba el que són les preinscripcions i les matriculacions, amb una oferta inicial suficient per atendre una previsió de demanda molt similar al curs 2012-2013, segons ha informat el Consorci d'Educació de Barcelona en un comunicat. Posteriorment a aquest procés, el Consorci podrà modificar el nombre de grups, tenint en compte que les dades de la preinscripció i les necessitats de l'escolarització, que es faran relació amb l'alumnat admès i l'oferta de grups definitivament assignats.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 També s'ha assignat un grup addicional a l'escola la maquinista del Bon Pastor, que oferirà tres grups de P3. A més, es tornen a oferir tots els grups de P3 que van desaparèixer en el curs 2012-2013 per donar una altra oportunitat a la millora de la demanda. Això doncs, afecta a diverses escoles. Ara parlem de l'Institut de l'Institut de Príncep de de Viena, que de Viena, que situat a la Sagrera, augmentarà un grup i oferirà quatre línies a primer derso.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 I com sempre, abans de tancar aquest repàs de notícies, el que fem és parlar de, la, de cultura. I en aquest cas, ens n'anem cap a l'escola d'Adults Pegaso que us acosta la figura de Rosa Leveroni, dona de lletres. L'escola d'Adults Pegaso al carrer Segadors número 2, a la segona planta us ofereix de 10 a 13 i de 15 a 20 hores l'exposició Rosa Leveroni, dona de lletres. Doncs aquesta exposició recorda la figura i transcendència de Rosa Leveroni, nascuda a Barcelona el 1910 i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 Doncs ja ho sabeu, aquesta és una de les exposicions que us recomanem des d'aquí. I hem de dir que l'apartat Poesia i Passió dona a conèixer la seva relació secreta amb l'historiador Ferran Sol de Vila i com trasllada a la poesia la seva experiència amorosa. Molt bé, doncs, després d'escoltar aquest aquestes notícies, nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció, perquè tal i com hem dit en comença el programa, avui tenim amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, el senyor José Maria López. Per tant, escoltem eh, una pausa i tornem amb ell. Fins ara. tra Des del 91.6 de la EFAM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Bell. Molt bé, doncs després d'aquesta pausa ja tornem a ser aquí novament i tal com us hem informat en començar el programa Doncs amb nosaltres la sort de comptar amb el president de l'Associació de Veïns i Veïnes d'aquí de la Trinitat Vella, en José María López. Molt bon dia, com estàs? Molt bon dia. Doncs ahir va ser un plenari d'aquells que es van tractar molts temes uh -huh. i evidentment doncs, alguns d'ells que afecten a, a, la, a la Trinitat Vella com per exemple aquest que dèiem no, de la situació en què es troba el procediment de, de desocupació dels habitatges a, a la zona de la presó no? perquè va venir l'altre dia, el divendres va ser? Sí, el, el segon tenen l'ancalde de Barcelona, el senyor Vives uh -huh. i bueno, precisament eh, el tema del plenari d'ahir Pues es van fer dues interpel·lacions relacionades amb el barri, una era aquesta i l'altra era el, el conflicte o problema que ha hagut amb el rock and trini. Uh -huh. I bueno, pues es van donar una sèrie d'explicacions, anem a dir, no molt convincentes perquè el districte intenta, intenta portar-ho a un terreny que moltes de les coses i passos que s'estan fent són confidencials, s'entenen més o menys la problemàtica o sigui, en el cas de la presó parlo perquè el, el cas del Rocantrini és un procés que més o menys ja està quasi estructurat i, i parlat i sembla ser que hi ha consens. Bé, en quant a la primera pregunta de, de la presó i de tot el perímetre de la presó i el tema de funcionaris com sabeu, eh, l'associació de veïns va, va arribar a mm, coordinar o centralitzar mitjançant els dos funcionaris que encara tenen el peita amb, amb justícia mm. i sabem de que hi havia una sentència favorable del, del 2010 i que fins ara no s'havia mogut res aquesta, aquesta sentència se li va fer extensiva amb una visita que va fer l'alcalde i bueno, doncs vam treure un compromís de que això es moguria és veritat que s'ha mogut alguna cosa, mm. ho sabem perquè com explico les coses les porten a nivell confidencial, sabem de que s'ha fet una notificació a la gent que actualment ocupa tot això no els hi donen data de, de sortida, de, la notificació que, que tenen, però se'ls avisa ja de que hi ha un procés obert i que tenen que abandonar abandonarò. Eh, també sabem de que se'ls hi ha tallat la llum val? i bueno, pues evidentment, eh, això és símptoma de que degut a la pressió i la intervenció de, del districte i de l'Ajuntament sabem de que algú, algú s'està movent és a dir que no podran continuar vivint en aquestes... Mm, evidentment, evidentment, pensem que si sí. llavors el senyor vives com tu explicaves o, mm. o ha sortit amb el cas el divendres va estar aquí per què va estar aquí? Pues perquè de tantes exigències que de fem en aquest barri, <laughs> sempre, sempre estiguen de molt lluitadors i molt reivindicatius, pues, va vindre amb un, amb un mensatge bastant subliminal, però clar, o sigui, primer, preocupar-se o donar a entendre que tots el, tot els projectes urbanístics que tenen gran impacte, sigui el Busbau i la, la, que, la instal·lació de l'ascensor del costat nostre, uh -huh. el tema d'enderrocament i tot el perímetre i tot el projecte que es va fallar allà de Vina i Participa, que era remodelar la perró i, i els blocs del patronat, bé, bueno, mm, ell va, va, va vindre a informar-se i eh, va donar una volta evidentment per tot el barri en qüestions com el portal de la Trinitat i, i tota la zona d'aquí darrere de, dels pius de l'UGT i la connexió entre Trinitat Nova i Trinitat Vella uh -huh. i bueno, l'associació ja, ja feia extensible per tot el barri van deixar uns planos bastant significatius del que serà aquest gran projecte o sigui eh, quan el tema de la presó Pues, aquest home, després, sentats a la taula, va comentar que el senyor alcalde, ell no estava autoritzat, però que el senyor alcalde, eh, el, senyor, el senyor Trias, mm. que vindrà al barri el dia 19 d'abril, pues, aparentment, aparentment mh, hi ha bones notícies. Val? Oh, oh. O sigui que, potser, pues, eh, ja de forma oficial se'ns comunica o se'ns diu quin procés ja definitiu tot això, en guana a desallotjament perquè evidentment nosaltres el que volem és que eh, sabem que tot el projecte que es va fer en aquest, aquesta zona mm. que incluïa tota la remodelació i construcció i equipaments, eh, la situació econòmica no, no, però, pues no, no, és, no és el moment, però bueno nosaltres reivindiquem que per almenys tot allò es doni un espai de sortida cap al barri i tot allò torni a reactivar-se sigui pues, obrir carrers o fer un, una zona d'esbarjo per la gent o el que sigui però que allò es, es moui a tirar a baix la, el que queda de presó? Eh, eh, a veure eh, sempre parlo del perímetre perquè el règim obert això hasta que no estigui feta la nova presó crec que encara encara tindrem allà Pues, a aquesta, a aquest edifici un cert temps però bueno, a veure les nostres reivindicacions el primer que fan és intentar solucionar allò i, i després evidentment lluitarem perquè ja se'n vagi tot el rest i amb el tema del Rocantrini que... bueno, el trini, lo que, lo que sabem i ha passat és que va ser presentat per un acte aparentment que no compleix les normatives oficials del, del districte de seguretat Eh, se'ls va exigir una sèrie de condicions en quant a aforo, permisos i tal i, i que, bueno, que l'edifici tingui eh, sortida de fums en fi, burocràcia, burocràcia que, que veritablement pot, pot provocar algun problema Déu no vulgui, però que aquest va ser el motiu de la intervenció llavors eh, s'han tingut reunions amb els amb els joves que actualment fan servir aquesta d'això i s'està treballant perquè tot aquest edifici es remodeli i, i, i acabi tot solucionat uh -huh. i que es torni obrir, evidentment. O sigui, nosaltres eh, vamos, en cap moment estem sempre disposats a que un, una institució com aquesta que fa més de 20 anys que, que està aquí es perdi, no? Uh -huh. I una pregunta que no ens volíem deixar és el tema de l'assistenta social, sí, no? Sí, bueno, sí, sí. Aquí, aquí ja tocarem aquest tema perquè un tema que, que té un gran impacte al barri, o sigui, dintre de les nostres reivindicacions que al districte l'IFEM doncs uh -huh. pues, eh, com sabem aquí l'assistente social es va perdre per una situació de remodelació de la franja del Besòs uh -huh. tota persona que ha de fer tràmits i sol·licituds ha d'anar al carrer Estanella de bon pastor uh -huh. i bueno, a partir d'aquí nosaltres vam reivindicar pues, la possibilitat de que administrativament Uh, uns dies a la setmana que algú es fessi càrrec aquí per intentar evitar el desplaçament i el moviment de gent cap allà i tal. bé, amamentem unes negociacions molt dures perquè tot sí. el que sigui tocar aquestes coses sí. eh, tenen un impacte econòmic i estem sempre la famosa frase retallada s'aplica doncs, a tot no? uh -huh. bueno, pues, llavors eh, de guta, va, <coughs> ha hagut una gran ajuda per part de l'Ajuntament perquè ens ha ajudat a intentar i costejar una sèrie de gastos com per exemple aquesta campanya que mm. veieu al carrer sí. que es notifica que ah, precisament avui a les quatre al centre de, de, del carrer Madriguer, de la gent gran van aconseguir que durant tres dies a tres llocs un, un d'ells sigue el d'avui que, que acabo de repetir, la gent gran després el farà a la biblioteca del centre cívic mm. s'informarà a la gent mm. de de com funciona administrativament i els passos a seguir de tots els tràmits que que, que estiguen relacionats amb benestar social, sigui per gent gran, per gent prou, eh, jove o per gent que tingui problemes econòmics de qualsevol tipus. Okay. Això serà en una sessió informativa de 3 dies. I bé, la setmana que ve, la setmana que ve, durant 3 dies físicament, físicament ja estarà, ja estarà la persona que envia el, el benestar social al centre cívic de 10 a una durant aquests dies 18, 19 i 20 atenent a la gent que ja vagi a expressar un problema o una necessitat. Ah. Això perquè què servirà al barri? Pues per demostrar, esperem que no ens equivoquem, no perquè siguin males notícies, sinó que ah. veritablement altres tenim raó de que amb aquest barri se li de dedicar una especial atenció i més sobre aquest tema. Eh, torno a repetir, s'intentarà fer una campanya oral i ho comunicarem a la gent perquè molta gent no, no ha vist la, la nota o no l'entén i tal. Reivindico des d'aquí que la gent que no estalli ni tingui cap problema amb anar-hi i que sigui del tipus que sigui, que sigui una necessitat. bé llei de dependència, bé un tràmit de qualsevol tipus, educatiu, fracàs escolar, en fi, qualsevol problema. Uh -huh. Perquè vosaltres, aviam, és que no sé com... Teniu la impressió de que el tema social... Doncs clar, o s'ha d'anar a Bonpastor o s'ha d'anar a Sant Andreu sí, sí, aquí correcte. a Trinitat Vella no... Sí, a veure, sabem, sabem que a l'ambulatori via, via sanitària si entra algun problema de tipus d'assistencial sabem de que hi ha una persona que ho centralitza i prepara els papers però clar, a veure suposo que de tot és conegut molta gent que saps que té problemes eh, la gent el, econòmicament Eh, fer un desplaçament allà per assessorar o preguntar pues, per el tipus de gent o d'edat de, de, els costa ent entendre-ho o I, i gent jove i, bueno, i amb el fracàs escolar pues, encara s'incrementa més aquest problema nosaltres hem, hem intentat demostrar a l'Ajuntament de que a veure, no seria mala idea, ja que es fan inversions de, de, de molt tipus, pues que això es promocionessi. No, no és que intentem demostrar que tenim un gran problema, perquè els problemes econòmics i socials a tots els barris hi han. Però bé, bueno, el barri de Treitat Vella és molt peculiar amb això. Oh. Mm. També hi ha una informació que volíem destacar que és el nus de, de la Trinitat, al parc de la Trinitat, que sembla que finalment s'està treballant perquè, per durar una mica de vida. No? Correcte, sí, sí. Precisament ara hem tingut una reunió amb el, amb el responsable del districte d'aquí, el senyor Xavi Codony, uh -huh. i tot això que ara explicarem que, que, que ja ha sortit a, abans amb el uh -huh. tema, eh, es tracta que el parc tingui nous usos, nous incentius, que es canalitzin aquí actes eh, no d'una contingència unitat determinada, sinó que se li doni continuïtat específica durant un cert temps, que fagin actes de, de ciutat aquí, uh -huh. eh, la setmana esportiva que tu has comentat sí. i, evidentment, doncs, equipar una sèrie d'equipaments de, de, eh, per, per fer escalades o simulacions d'escalades, eh, que es pugui practicar qualsevol altre esport uh -huh. i que, bueno, doncs, evidentment, tingui, tingui l'impacte. també També estem en parcs i jardins, perquè el, el parc depèn de parcs i jardins, de que es posi un, una zona educativa, esportiva o sanitària per gent gran, bancs d'aquests que puguin fer gimnàsia a l'aire lliure gent gran, tot això. O sigui, tot això és el que realitzaria dintre del parc de la, sí, de la Trinitat. Sí, sí, correcte. Bueno, això és el que li reivindiquem a, a parcs i jardins al districte. Uh -huh. i teniu resposta de Parc i Jardins? O bueno, era... eh, que a partir d'aquí ja com tot això està canalitzat per, mitjançant al districte i, i el districte li passa a Parc i Jardins es que dir alguna cosa aviat perquè el primer que ve és la setmana jove que molts actes uh -huh. faran a baix i la festa major també. Uh -huh. i la setmana jove quan és? és la, per la setmana següent de, no, de, de, de la festa major ah, de la festa major Uh -huh. vale. doncs també podem comentar el, el això, sí. allò de l'ambulatori sí, sí, sí perquè a dilluns es posa en marxa el que és aquest el centre de salut de casernes Correcte. i a nosaltres ens tocarà anar doncs, allà, no? o sí. sigui... Primer, és possible que ens puguin atendre aquí al cap de Trinitat Vella, però depenent del de que es tracti doncs ens arribaran en, cap allà, no? Correcte. A veure, amb el nou, des... amb el nou desplegament sanitari que Barcelona té, tenia en marxa, com ha començat de les coses cap aquí, doncs en altres ens ha arribat aquest ambulatori nou, que d'aquest de mm. test d'intentar equipar a districtes d'un centre sanitari bastant, bastant complet, i bueno, pues, amb aquesta negociació com a associació de veïns han participat amb el reste del districte eh, coses a favor primer diré les coses a favor sí. i són que eh, l'assistència sanitària serà, serà bastant comprerta en el sentit de que eh, guanyarem el notint que aparentment després serà el Vall d'Hebron salvo que des d'aquest quad eh, de, determinin, determinin de que de que tenim que anarr cap al Vall de o si sigui, és una forma de desintoxicar urgències de Vall deron. Jo uh -huh. com a equipament perquè ens han permès visitar-ho i ens han explicat eh, tipologia de, de pacients qui enran, eh, ràtio de, de visites, eh, personal humà i sanitari. tot això queda molt bonic. Mm'han explicat sobre la teoria. Ara, ara ve la part Clar. la part més dura per, per, per altres i en altres com a barri en que ens afecta, o sigui, ens afecta que aquest ambulatori tan preciós que es va fer ja ens ho van donar una mica retallat ens van fer un edifici preciós per allò que ho teníem fet i acte seguit les urgències nocturnes doncs pues, ens diuen que són insostenibles i les perdem perquè bueno, venen, venen les èpoques de famoses retallades. De fet, ja van haver-hi diferents actes dintre del cap de la Trinitat De fet, d'ocupacions ja per... i d'actes, sí. i bueno, sí. multitudinariamente s'ha pues, fet amb els puestos. això estem totalment d'acord. Mm. El bueno, que es va aconseguir d'aquella petita retallada va ser que deixessin els caps de setmana, dissabtes mm. i diumenges, el, el, el cap de Via Barcino estava obert i amb assistència fins a les 8 de la nit mm. bueno, tot això ha anat convivint però al posar-se en marxa aquest de, de Cacerres es venen a dir es venen a dir, eh, farà dos mesos de que tot això s'ubicarà allà bueno, mm. com a associació de veïns això es preocupa primer perquè eh, el cap de, de Via Barcino de, de gener a setembre Eh, perquè tothom fa faci una idea, eh, passa perllà, passa perllà allà, 3.500 persones. Uh -huh. Bé, això se li diu al, al, a, la, a la gerència de, de, de, de l'ICS uh -huh. i li, li, li, li volem donar a entendre que no és, un, no és, un problema, o sigui, no és que sigui un centre de, de, no amortitzat, no sinó que val la pena perquè eh, el fa servir el, el veïnat. Uh -huh. Bueno, Com aquesta gent és molt dura, ells van a números fixes. No? i enaltres tornem a dir- de que obligarem a gent que tindrà que desplaçar-se amb un amb un uh -huh. puesto i amb la seu acompanyat evidentment i li, farem, li faran provocar un gasto adicional uh -huh. i que no estem d'acord amb, aquest, amb aquesta proposta. Uh -huh. Després d'aquesta primera contacte, el segon contacte és que Això no ho para ningú perquè el cap de que sorne sobre el dia el dia 18, ja es farà la inauguració i per ser aquest dissabte és dia de portes obertes per qualsevol persona que vulgui anar-hi a visitar-ho visualment oh. i el que et deia és que a la segona reunió que tenim uh -huh. aconseguim un petit compromís d'exigir de, de, de, de, que durant de, del 18 de març fins al començament d'estiu convisquin els dos ambulatoris i, les do, i els dos serveis paral·lelament, per què? Doncs perquè era una forma de vigilar des, de, des del barri i com a associació que mm, tot fossi mm, equiparable, que no hi hagués problemes i que a veure quina reacció humana i, i tècnica tindria el, el nou ambulatori. Bé, ja, perquè en algun moment s'ha dit que, que l'ambulatori no es, don, no, no es donaria el mateix servei que es donen ara. El... No no, no, no. O sigui, el servei és, és, mm. ja he dit abans que és molt millorable el que tindrem allí tindrem especialistes i si una persona amb una factura ja sortirà ja de... per dir alguna cosa i haurà, a la millor està en un... petites intervencions i, i a la millor una estància de, de quasi un dia Lo que intento dir és que sí. ara m'he perdut <ríe> Lo que intentava dir és que el que, que volíem era fer una valoració si, si vivien Eh, en paral·lel, de, de fer un seguiment en, en què la gent estiguési contenta d'anar cap allà. Era, era, érem una mica real reacis amb això. Bé, mm. bueno, aquest compromís el van treure, però ja la setmana passada ens criden i, bueno, eh, sortim d'aquesta reunió dient-nos que ho estudiaran i com a dintre del, dintre del districte eh, som un barri una mica llunyà en quant a comunicació cap allà juntament amb un Pastor mm -hmm. que també fa aquesta petita reivindicació de, de transport pues es quiden la setmana passada a bon pastor i a Trinitat, a Trinitat Vella i es diuen que estudiant la demanda nostra accepten accepten només només tind el dissabte a partir del dia 18 ja parlo uh -huh. només tindrà el dissabte de, de 8 a dues al cap d'urgències de via berint obert Això vol dir que ja perdem hasta les 8 uh -huh. i el diumenge ho treuen evidentment ja li vam expressar el responsable de que això no era l'oferta ni el plantejament que n'altres havíem fet que si ells optaven per fer-ho mm, a veure la reacció de la gent i de l'associació de veïns i del barri, podia ser X i ells des d'allà com és una representació de l'X tota aquesta problemàtica la deriven al tema polític ja comencen a parlar de costos que això no poden decidir-ho ells no sé què, no sé quan bueno, a partir d'aquí Eh, també reivindiquem de que el al transport, transport no està definit encara després d'haver-ho de, parlat moltes vegades amb, amb el districte, sobretot de que eh, la gent té un problema de desplaçar de, per dir algú del carrer pare per del pulgar allà, pues, mm. eh, té que, té que anar a, només té un transport, que és el metro. Clar, això I, és una reducció del servei perquè clar. si redueixen el, el servei que estan fent aquí a cap de la Trinitat Veia i ja d'anar directament allà. Mm -hmm. Això suposa que deixar de funcionar el cap de la Trinitat Vella durant unes hores que fins ara sí que estava sí, funcionant. Efectivament, sí, sí, perdem, ja, torno a repetir, o sigui, ara, ara mateix, ara mateix, dissabtes i diumenges tenim de 8 a 8 de la nit, dissabtes i diumenges, a partir del dia 18, que ja sí, està obert sí. casernes, estarà només obert hasta el 31 de maig, de 8 a 2 del dissabte i el rest d'aquell dia tancat, i el diumenge ja també tancat. Vale. Això li hem expressat al districte que ell, ells estaven o sigui, molt, molt sobre, sobre el tema i creien que l'ICS eh, ho concedirien, però eh, ja dic la setmana passada, quan ens van cridar automàticament vam, vam comunicar al, al districte que aquesta problemàtica eh, podia sorgir perquè la gent evidentment podia reaccionar molt desagradablement o bueno, doncs pues que que es fesci algun acte de protesta uh -huh. però la, la, la idea que es tenia era només ells només de, donaven tres mesos com a molt Sí, bé sí, sí, sí, el no, no donaven resals vam reivindicar que val que reconeixíem que aquell moltori eh, aquest cap és 4 uh -huh. millor dit, és bastant bastant millorable en quant a l'assistència que tindrem però que N'altres sempre hem intentat de dir que la gent que va a aquest ambulatori va, o sigui, per fer tràmits, mm, degut a la situació laboral ningú vol perdre avui un dia un treball i s'espera el dissabte i el per anar no a demanar una, una recepta de gelocatil o el que sigui, ah. i per això es fa servir, que clar, era perdre un dret i una assistència que ara teníem. Que la teníem i que no... ara, ara està garantida, però amb el problema que tenim com l'assistenta social, el transport. Mm. el transport. Correcte, correcte. Sí, sí, sí, però en aquest cas, en el tema de transport hem de tenir en compte diferents temes, que és que l'autobús de, de barri... No, no, no, o sigui, a veure... No que... funciona, Sí, sí, no, ah. no, no eh, aquesta... O sí, és que la feina, la, quan la fem com a associació de veïns, la, la fem bé, eh? o sigui, mm aquesta possibilitat ja ja la sabíem bueno, la, la preveíem i s'ha entregat a l'Ajuntament un parell de vegades un estudi perquè dintre de l'associació de veïns hi ha persones que col·laboren i són de l'associació de veïns que treballen a TMB i mm. han donat hasta, hasta el, el recorregut Clar. de dos autobusos que són a l'11, que seria el més adequat i és possible que es retoqui si algú mm. ja decideix de fer-ho perquè ja fa un any i mig i tot això es parla i s'adona la línia possible que podia contentar els dos barris. però bueno, a data d'avui dia 13 siència administratiu. Crec que aquesta seria la, la solució la, la bona la que, solució la, no, no la... la primera que seria tinre l'ambulatori obert, però si bueno, una moltbona solució. Enaltresaltres no estem disposats aparentment a perdre a perdre un bé, que aquest barri s ha, s ha, s ha, s ha, s ha treballat i s'ha mereixut durant molt de temps. O sigui, ens neguem. Ara, com eh, he dit abans, si, si algú decideix de fer un pas així i tot és un tema sempre portat a la matí, retallades, que afectin a gent de barris com aquest, doncs pues, bueno, s'ha d'atendre que la gent no, no pot reaccionar bé, però bueno les, ha, conseqüències. les conseqüències poden ser no, imprevisibles. Bueno, si doncs tenim algun altre tema per parlar... No, no. El dia 19 a les 7 de la tarda estaran... A... Sí, dia no. 19... Eh, parlem d'assistència social? Sí. A veure... El... 18, 19 i 20. 19, 19 i 20. <ríe> eh, centre cívic de Carre Turó de 10 a 1. Uh -huh. Allà uh -huh. ja estarà físicament la persona que treballa per el benestar social i que atendrà totes les persones i es facilitarà el ràtio de gent, de consultes i d'accions que estigui. Doncs això ja va ho anirem recordant des d'aquí sí. perquè la gent ho tingui en compte. Sí, el dilluns també ah. farem una, una passada amb altaveus pel barri perquè bom, torno a dir que molta gent no ha pogut llegir o no entén ah. dos fulles molt ben expressades però que seria ser, ser, serà informat. Molt bé, doncs eh, avui hem parlat amb el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, en José Maria López, moltíssimes gràcies per atendre'ns, ja saps que aquesta és casa teva, si sí. vols fer-nos arribar sí. qualsevol informació, doncs nosaltres estarem aquí. Vale. Fent... Bueno, espero que quan m'hagi estat per aquí a la calda, si porta bones notícies, com sembla, que esperem que sí, doncs pues... tornarem a, a parlar. No, no ja ha ensem tovall, la tovallola, encara. <ríe> gràcies. D'acord, doncs moltes gràcies. Ara fem una pausa i tornem. La vida me han va regalar una altra vida camine o no camí a cada pas et deix aquí en el meu viatge i vull dir t'acabo i porto dins de mi el teu curatge et amiga ni tiria un tresor de companyia, no fan falta les paraules perquè en la mirada parles, fi de l'amiga. que al principi potser no no però sempre vas estar si no trobava la sortida. Donm Quan dormis de ferm companyia un altre dia Aliada a la distància serà més curta camina en sabrs parar-te res no pot parar. Si vols saber què passa a la Trinitat Vlla i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica el centre cívic de la Sagrera a la Barraca. Us acostarà a partir de demà dijous, a través d'una xerrada, el terrorisme a la Sagrera al tema de Hipercor. Per parlar-ne, doncs a al banda del fil telefònic en Joan Pallares Personat, que serà qui presentarà i introduirà a, històricament doncs, a, a aquesta aquest esdeveniment, no? Doncs tenim a l'altra banda el Joan Pallares, bon dia. Hola, bon dia. Doncs demà realitzarà aquesta xerrada a les 7 de la tarda per parlar de, de l'hipercor, no?, que va ser un d'aquells eh... temes temes sí, sí, sí. candents en, la seva, en el seu moment, no? Sí, eh, bueno, concretament el que parlarem hi haurà una, una introducció per part meva, on parlaré doncs, una mica del terrorisme a la Sagrera, l'època del pistollarisme de la patronal, mm -hmm. eh, els atentats que van haver hi van haver vàrius per exemple el 1917 hi va haver uns atentats que van disparar contra i van que matar uns treballadors que anaven a treballar a l'Hispano Suïssa, que era durant unes vagues, i llavors uh -huh. els vellistes doncs, contra els que van anar a treballar els van disparar quan, quan anaven de matinada, i van haver doncs, uh -huh. varios morts trobats en època aquella del, del pistolarisme, de l'època aquella que en deien quan matàvem pel carrer, no? Uh -huh. I això per un cantó serà una mica la introducció, i després doncs, en Robert Manrique, que és, eh, és dirigent de, de diverses associacions de víctimes de terrorisme, que avui uh -huh. en dia no està en cap d'elles, i és víctima també d'hipercor, doncs llavors ens centrarà ja amb l'època més moderna, on no tan sols va ser l'atentat d'hipercor, pensa de que abans d'hipercor hi van haver ja eh, mitja dotzena de morts eh, per accions terroristes a partir dels anys 70, eh, el 70 i 80, a lo que és el territori del barri de la Sagrera, és el barri que percentualment eh, ha tingut més, més veïns a Catalunya morts per, per accions terroristes uh -huh. i evidentment doncs eh, el producte en certa manera que ens tocarà parlar més eh, serà parlar d'hipercor que va ser pues, en fi, 21 morts va ser eh, una, una autèntica massacre d'hipercor i aquesta vegada doncs pues, ho sentiríem doncs, de, de la veu de primera mà d'una persona que era allà dintre quan, quan hi va haver l'explosió, que en va sortir miraculosament, eh, se'n va poder sortir viu, malgrat que amb greus ferides, i que després, durant tots aquests anys, eh, s'ha dedicat sempre a uh temes -huh. de, de víctimes d'assistència, a les víctimes del terrorisme, fins al punt de fer-se un autèntic expert i que s'ha pues, cridat eh, en nombroses ocasions eh, per, per nombrosos fòrums i per parlar-ne amb eh, doncs, diferents eh, escenaris. No? Perquè quan, quants anys fa d'això ja per va ser el 1987, pues, per tant, l'any passat mm. en va fer els 25, mm -hmm. i eh, evidentment aquest any pues, ja anirem pels, pels 26 anys, però encara és una cosa ben viva sí. la, a la mm -hmm. memòria de, de, de la sagreria de tot Sant Andreu Baix i mm -hmm. no crec que de tot Barcelona, mm -hmm. i és evident de que Sant pues, i, i força i sobretot... Pues, bé, el, i tenen la gran oportunitat perquè farem al final d'una mica de taula rodona i uh -huh. que tothom pues, pugui dir més que dir la seva, preguntar aquelles coses, aquells punts, eh, aquell per què, Escolti, per què no es va fer això per què, eh, o què va uh -huh. passar exactament ja, amb aquest punt eh, uh -huh. bé, pues, en parlarem. En parlarem també pues, de que naturalment l'escamot pues, que va posar la bomba hipercord vivia a la segreta, tenia un pis franca a la mateixa segreta, a pocs metres d'hipercord uh -huh. i parlarem de tota aquesta sèrie d'històries que en fi que són a vegades una mica doloroses, però que la memòria calma o no pèrde-la de la mateixa manera que doncs, bueno, dintre d'uns dies parlarem a la biblioteca de, de, de la Sagrada també, dels comparteixos de la Sagrada del 8 uh -huh. de març. Doncs uh -huh. bé, crec que en aquests moments doncs, també hem de parlar d'aquestes doncs, coses com com parla de la nostra història. Uh -huh. Perquè encara hi ha alguna cosa amagada del que va passar a Hipercord o... Bueno, hi més que una cosa amagada, com una de les coses que en, en Manrique pues, ens, ens explicarà, mm. i és la seva entrevista que va tindre precisament amb en Simón Caride, no?, amb un okay. dels, dels autors materials d'Hipercor, de, de, de, de, de la bomba d'Hipercor, i evidentment pues, ens explicarà com va anar l'entrevista que, que va tindre... Ell, i pues, podem conèixer de primera mà del que va parlar. Mm -hmm. Jo crec que cosa amagada, amagada no, però sí que hi ha alguna sèrie d'interrogants i alguna sèrie mm -hmm. de, de matisos que sempre es vola conèixer o que realment eh, a vegades es passen paral, no? Mm -hmm. És dir, pel fet de que no es desalotgés després de les constants amenaces, eh, mm -hmm. de, de la insistència de que la cosa anava en sèrio, bé, hi han coses que, que realment s'han de puntualitzar o bé s'han de quedar una mica ben fixades a la història perquè després no res crigui malament. Uh -huh. Perquè una de les coses que es va dir és que aquell cotxe potser no hauria d'haver estat en aquest lloc eh, segons els, els terroristes eh, doncs es van equivocar i s'havia de portar el cotxe a un altre lloc, no? Bé, això és una de les coses que és... Es, que es que es comenten, però sembla que eh, la idea era, era portar-ho portar menys amb, amb un centre que fes, eh, que fes molt de soroll, no? Mm. I, doncs en aquest cas el soroll va ser, tràgicament, eh, la vida de, no de 21 persones, perquè 21 persones són les que van eh, morir, però després moltes persones van quedar ferides, moltes persones encara avui en dia empaguen les conseqüències i sobretot, després de, de, de cada una d'aquestes víctimes, les famílies que queden a darrere desfetes i que realment encara parles amb, amb persones... Vindran persones, vindran alguna víctima més, també, que ens ha confirmat que, que vindrà, que assistirà a la xerrada. Uh -huh. I bé, la seva vida, a partir d'aquell dia, a partir d'aquell 19 de juny, jo crec que va ser completament diferent. Del mateix mòdu que doncs, abans d'ahir, era l'11 de, de març, sí. a Madrid hi va haver també uh -huh. uns atentats. No vam fer coincidir les, la xerrada amb el de l'11 de, de març, no vam voler fer cap comparació. Uh -huh. a més en Robert Manrique estava precisament a Totxa amb les, les comemoracions de, de la matança aquella de fa doncs, fa nou anys uh -huh. i bé, no tampoc hauria pogut assistir-hi però sí que autènticament hem aprofitat ser un moment que es parlava una mica d'aquests temes, que hi havia una mica de sensibilitat doncs, per recordar aquest, aquest bocí de la nostra història, de la nostra tràgica història que també la tenim. Per aquestes xerrades inclouen dins el cicle la Segreta de la nostra història, que ja hi ha... uh -huh. Ja fa força temps no? que aneu organitzant xerrades. Sí, sí, anem sí, més o menys, eh, anant, anem fent eh, tres a l'any aproximadament, no? mm -hmm. eh, una mica cada trimestre l'estiu deixem de fer-les, però hem recuperant molts aspectes eh, a través d'aquestes de, xerrades, mm -hmm. eh, doncs des d'èpoques del maquis, coses d'aspectes recents, mm -hmm. més o menys, però que pràcticament queden, queden oblidats. Hi ha molts, molts punts de, de la segreta i de tot, dels de barris en general que s'obliden, que, que no es tenen en compte i bé, hi ha passats industrials més o menys recents que, que són dignes de recordar eh, episodis tragis com aquests dels bombardejos mm -hmm. o com aquests del, dels atentats o per exemple a vegades pues, coses lúdiques que, que se'ns han perdut o mm -hmm. coses de... de por del comerç, que el barri pues, ja, en aquests moments ja, ja no hi són i que bé la gent gran, sobretot, ens ajuda molt a recordar a dins una i d'altra vegada el que hi havia hagut, com havia sigut aquell passat, que no era ni millor ni pitjor, si senzillament era un passat diferent. Mm -hmm. D'acord, doncs recordem que demà dijous a les 7 de la tarda al carrer Martí Molins, número 29, al Centre Cívic de la Serena de la Barraca, es realitzarà aquesta xerrada... Doncs amb, amb motiu de, de l'atemptat realitzat al Centre Comercial d'Ipercor. Molt bé. Doncs Joan Pallà, moltíssimes gràcies per gràcies, ens avui de... i esperem doncs, a poder parlar més endavant d'altres xerrades que realitzeu. Quan vulgueu. Molt bé, doncs, gràcies. moltes gràcies. Adéu-siau. D'acord, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara sense cap mena de pausa el que fem és anar directament al que és la nostra habitual agenda. Doncs una agenda que, com sempre, eh, recollim del, alguns dels actes, algunes de les activitats que realitzen als nostres barris, com és el cas del centre cívic de Naves, que us acosta a la ciutat, a través de la mirada de Sesgai al centre cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us oferirà demà dijous a les 7 de la tarda la projecció de la pel·lícula a la ciutat de Sesgai. Doncs aquest és un... Mario és arquitecte, un dia descobreix que Sara, la seva dona, l'enganya, però intenta desesperadament aferrar-se a ella i això és el que podrem veure en aquesta pel·lícula que es projectarà demà a les 7 de la tarda a la ciutat de Sesgai. Més actes i més activitats a comentar, doncs anem ara cap al microcotges de la història al col·leccionisme que realitza al recinte de la Fabra i Coats. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats us oferirà demà dijous a les 18.15 una taula rodona amb Claudi Roca, Jaume Joubert, Eduard Esteve i Antoni Tachó, entre d'altres. Doncs em dedica, aquesta és una activitat organitzada pel MUVA, que és el Museu de història de Barcelona a la Fabra i Coats, l'espai de Josep Bota, que és on es realitzarà aquesta Sí, aquesta taula rodona, és al carrer Sant Adrià, número 20. I ara parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, perquè us ofereix una xerrada, això ser, també serà demà, sobre el consum d'energia. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia, número 17, us oferirà demà dijous a les 7 de la tarda, i dins el cicle de xerrades, t'interessa? La xerrada som energia, compromís del consum. Doncs hem de dir que el ritme productiu de l'actual model econòmic està esgotant els combustibles fòssils, mentre grans corpores multinacionals els controlen i especulen amb ells. Som Energia és una cooperativa que treballa per assolir un canvi de model energètic promogut per la iniciativa i participació ciutadana. Doncs aquesta, aquesta xerrada es realitzarà demà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero del carrer Galícia número 16. I ara continuem parlant dels nibrocotxes perquè ens queden ja pocs dies per poder anar a aquesta exposició que es realitza a l'Espai Josep Bota de les Faricolls i en què es parla de l'engin de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya, i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. En aquest context apareixen els denomenats microcotxes, que serà fins al divendres a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, número 20. I de dir que aquesta exposició doncs és realitzada pel Museu d'Història de la Ciutat també i també pels amics de la Fabra i Coats, que són doncs, els que porten el, el recinte. Parlem ara d'Assem Catalunya, una entitat molt coneguda per a aquella gent que en seguiu dia a dia perquè l'any passat també es feia la tertúlia aquí en aquest programa i l'entitat androenca Assem Catalunya us ofereix el concert de la coral Gospel Gràcia. Aquest divendres a l'Auditori de la 11 a Gran Via de les Corts Catalanes número 400 a les 20.30 es realitzarà un concert de la coral Gospel Gràcia a benefici de l'entitat androenca Assem Catalunya. Doncs sí, hem de les entradas poden aconseguir a Sant Catalunya, al carrer Montsec 20 i o a través dels associats i associades. Una activitat que, tal com hem dit, és organitzada per a SEM Catalunya, que és l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars. No sé si aquesta setmana podrem parlar amb ells, però, evidentment, doncs, el que sí que farem és ressò d'aquesta activitat que realitzen a SEM Catalunya aquest divendres. El donatiu per, doncs, per poder entrar són 10 euros, per tant, tampoc no és una quantitat excessiva, i sí que podreu doncs, gaudir d'aquest concert de la Coral Gospel Gran que de ben segur doncs serà la grat de molta gent.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 hem de dir que el 18 de març, és a dir, dilluns que ve, s'obrirà un centre d'urgències d'atenció primària. Això serà a les casernes de Sant Andreu i esperem que poder parlar aquest divendres amb algun responsable que ens informi doncs, de, com, de què és el que es realitzarà en aquest nou centre. Nosaltres que hem de marxar ja, ens acomiadem de tots vosaltres, per tant, donar les gràcies al Ricardo Malabé i a la Marta Sanz que han estat avui en el nostre programa i també recordar-vos dues coses. Una que tenim un número de telèfon que és el 933 345 64 54 al qual us podeu dirigir si voleu doncs, fer-nos arribar qualsevol tipus de comentari eh, queixa, suggeriment i també teniu un mail que és informatius arroba a través del qual doncs eh, podeu també fer-nos arribar eh, tots aquells suggeriments o aquelles queixes que vulgueu tractar en aquest programa. Nosaltres el que fem ara mateix és tancar la paradeta així que donar les gràcies al Ricardo Malabé i a la Marta Sanz i en Tro de mala mateixa hora bona tarda, D diueuu.